Сега работи или пак не работи? Чува ли се? този. Добре? Аз съм Калица още в Да, добре? Нататък? А, чудесно, чудесно. Още е там добратата двамата? от четири лапи. От четири лапи, Явор. Айде, Яворе, присъединявайте се. Сядайте сега. Двамата тук, вие двамата. Добре, много се радваме, че сте тук. Ами и вие, ако искате насам, или и вие. Ок. Okay. Добре дошъл. Така. Сега тук какво имаме? Имаме микрофони. Кой още има микрофони нататък? до робот. А, така. Възтимите карти. Ясно? Никой няма да сам ще помоля Супер, си. добре. Не, още. Така. Ами добре, там ще идват непрекъсно. Има ли някои доброволци за наводненията, който може да ни разкаже? Яв, добре. Окей, супер. Всички знаете, може би и не знаете. Моля, аз ще му дам, сега ще каже Явор. Ще разкаже той и той малко. Здравейте! Казвайте и вие, ако и сте, докато сядате. Коя сте, какво сте? Както искате се представите. Ако искате кажете, обичам шоколад, ако искате кажете нещо за себе си. Добре. Да. А тук сте, защото се чувствате поканена в някакъв профил, или просто защото разбрахте, че има такъв разговор? Окей. Okay. Добре. Ами да кажа за тези и вие. само ще има някакъв вред на този разговор, защото имаме време. Ще, с извинения, аз като модератор ще бъда лошото Ченге. Ще дам микрофона на този, който ще говори. Значи имаме един микрофон при Явор. Имаме там микрофон, добре? Окей. Okay. И при Руслан. Зами го, Руслан, е този микрофон. Така. Руслан, сега ще каже, разбира се, как няма да кажеш. Ще каже, питат кой си, Руслан ли кой Занимавам се с е, журналистика на свободна практика, блогър, като главната ми тема е Близък изток и Северна Африка и се опитвам да представям темите, които са от Близък изток на достъпен език. През моята гледна точка, това е, е ловката, че все пак и мен ще трябва да филтрирате. Е, Пътувам из Близки изток, последно бягам в Ирак и сега се готвя за Либия и Йемен. Имаме формален повод за днешната среща и това са годишните награди на Хелзинския комитет. В края на всяка година Хелзинския комитет раздава ни морални награди без финансово изражение, които се наричат Човек на годината. Да някой от вас я получиха 2014 година, други ще я получат следващата година. А тук сме се събрали, просто за да видим какво стои зад а, този, който е получил наградата, каква е неговата лична история. По някакъв начин да се доближим и да си разкажем. А, когато някой има някаква кауза, емоция към нещо, може би може да го предаде и на друг. А, затова я питах първо дали доброволците са тук, защото те грабнаха голямата награда. Това, което ще направим днес е просто... По някакъв начин всеки от вас ще разкаже нещо от това, което би искал да стигне до повече хора, което е свързано естествено с неговата кауза. Сега в началото ще ви пусна малко един модел с извинение. Не, че искам копи но просто един пример. Това са също доброволци. Те също можеха да влязат в наградите. Просто никой не ги номинира. Така наречените джипкаджи. Offroad е филм на Иван Кулеков, мой добър приятел. И известно име за повечето от всички. И той направи този филм за тези хора, които, виждате, потушават пожара на Витуша. Витуша. Може би, долу плей. А, по-силно да го чуваме. А, а, не може да се чу. Добре, майничко А не ли сме го чували друг пътя? Може да го спрем и да го... Не, не бяхме готови. Аха, може ли да се приготвим? В това време ще ли говорят другите? За да могат да разберат. Разбирате ли нещо така? Ли? Не е добре за вас. Добре? Не, не можем. Не можем. Не можем. Може да сложим един микрофон до... Лапу? Да. Аз няма да ви го пускам цялото. си да си Вие наистина ли нямате звук? Друг път, Друг път сме имали? Сега просто не бяхме преди, подготвени. А тоест, не знаете, че бе има много върти, който да става. следващия, до един час, ако се справите с това. Сега? но да един час, който ни дашва от Добре, не, няма да ни смущавате. Ето ги тези джипкаджи. Група приятели а, и в последствие и предварително. Просто всички те са собственици на джипове. А, когато, освен че се разхождат заедно в събота и неделя, когато има нещо, в което могат да се включат и да помогнат, яхват джиповете, в случая те возят, извозват при пожар. Ето в Бисър са били, казаха. А, ето го добре. И те, те разкържи съмнение, нали храната, да ехте до хората. Казат ми задърсене тези на да е на Ти сте гумени Гумени След час, половина, ще Мерси много. Въздано. Това не усещаш го. Ако си призван. Защото много хора не... Те чакат помощ, гледат изгодно. Това ти е да на тебе. Това е редовни мърпорти. Нямам да го верят. Душата Душата е, споконна, душата е Позитивно настроен си. Какво да Живее на път. Като има време хода на реката, събирам камъни. Половината вече като в защото чаквам тъй нарекционно дете, но може да и минуциите ми ще са че хоростне Сега отиваме на платото на си жеркавенито, в подножието на Чернику. В телепрото ще имаме поглед а, на пожара от и там ще направим разогнаване. И тога къде може да се сече просиката и дали може да се сече тази просека, която съм отчерпвали, долу от щава на пожарната? Един човек на да го срещнахме, като ни видя, че се събираме талпата с талпатни каски и така нататък. Ни попитаха къде отиваме. Обяснихме, че отиваме да гасим пожара, да се отключим и спо-то може да помогне. Той казва, че сме луди. При въпроса дали се страхува, че не е лътка, че неговата къща ще изгори в средата на пожара, отговори, че бил тук е на квартира и няма нищо и не го е интересува. Аз <ръква> оставам <ръква> отгоре и слизаш долу и слизам 20 броя насам. Трябва да ви кажа, че сигурно имам един визитник пълен с хора, които могат да ни помогнат с джипове, с лебедки, с лодки, с поделни устройства. И до това говоря хора, които по никакъв начин мога отразят, че са пряко с служаните. Хора, които обаче като чуят, че имат екъв сериозно случай в происшествие, те ни търсят? Нали? Не ли е те, да ги търсим, а те ни търсят? При няколко месеца излезна един с доброто е заравно. Като всяко друго нещо и то е заравно, да едно повече хора се заразят. Едно повече добро да се прави. Не е така за доброто правят добро това беше филма. Началото на. Число, това, което искаме да направим днес, да напишем една приказка за социална промяна. А, не знам, Яворе, дали местата, на които вие бяхте покрай наводненията и не само, и други стихии, бяха подобни на ситуацията, в която, за която разказва този филм на Иван Кулеков. Аз четох, когато бяха тия 10 наводнения, които ни се стовариха на главата за около 40 дни, че, например, в Мизия, която е близо до Дунов, половината Мизия била под водата, че за... на една улица са падали по 40-50 къщи. И всякакви... Че е падал дъжд 100 литра на квадратен метър, и, и, и в цялата тая ситуация, когато попадне човек, какво си казва? А, аз а, първо ще направя едно че ние всъщност миналата година Мизия. Не, На микрофон. Не, а, Мизия беше последното наводнение, в което. Точно е. така. Ние започнахме от. Май месец, още от Обреновец, от Сърбия. А, в Обреновец бяхме три седмици, след това бяхме няколко дни в Босна след което в Килифарево и Дебелец бяхме една седмица и Мизия всъщност беше последното наводнение, при което оказахме помощ. Честно казано, от, може би от наводнението в България в Мизия беше най-страшно, защото там водата се задържа най-дълго време. Най-дълго време къщите бяха под вода и те повечето бяха кирпичените, заради това и падаха. Тук има ли ви на тия снимки? А, Някъде? Ми не знам. <laughs> Добре. Това, това се доброволците. може би, може би от, от Аспарухово все пак. Да. А, докато Нашата работа така ли е, че е свързана с помощ както за хората, но така и за животните, защото да, помагаме в земеделски райони, където хората разчитат на, на животните за прехраната си. Оказва се, че в България, за разлика от, от Сърбия и от, и от Босна, правителството не предвижда помощи за оцелели животни след бедствието. Ясно е, че човек като има малка ферма, а, когато се случи такова такава наводнение, фораж заминава. И в Мизи имаше хора, които бяха загубили 2-3 тона фораж, които бяха на, на, на много висока цена. А това, което се случва е, че тези хора нямат възможност да веднага да си осигурят фураж, защото или нямат пари, или им го продават на, на много висока цена. Следващото нещо, което им идва да направят е да продадат веднага животните, които са им в тежест. В този момент идват прекупачите, които ги удрят с една много ниска цена. И в крайна сметка те са на практика обявяват фалит като, като семейство, като, като домакинство. И нашата задача беше именно това да осигуриме фораж за 2-3 седмици, поне да могат да си стъпят на краката, малко да се нормализират нещата, след което те вече да могат и да разчитат на някаква допълнителна помощ от евентуално от държавата, ако все пак се сета, защото в Мизия имаше, говореше се, че ще се осигури някакъв фораж от страна на, на държавата вече, но за, в и в Килифарава, като бяхме, нямаше такова нещо. Ние бяхме единствените, които осигуряваха храна за. За животните. В Поним... Сърбия беше по-различно. В Сърбия държавата действаше може би 2-3 дни след нас. Ние пристигахме, раздавахме храната, те идваха. След това виждахме и камиони с държавна помощ. А то кога се появи българската държава? Моля? Кога се появи българската държава при тези 10, около 10 наводнения а... по места? В случая с животните тя не се появи, просто защото няма практика да се появява там. Тоест оцелелите животни някакси не се броят за нещо, което трябва да бъде спасявано той е оцеляло животното, да си му мисли как да се храни. В, може би в случая с Мизия беше до някъде добре това, че имаше къде да отида да пасат тия животни, но все пак в уража, който бяха натрупали хората, му отида изцяло беше, беше наводнен, не ставаше за нищо, трябваше да се унищожи. Та, другата грешка, която правят хората е, че много често се опитват да го слушат това фораж за да го, и да го дава след това на животните, което е обикновено е токсичен след това. Ходил ли сте скоро по, в някои от тези места? В Обреновац бяхме два месеца след наводнението. Почти не си личеше, често. В България? Е много... България? В България не. България България не. Е. А, а дали знаете много, дали все още е активен този телефон 17777 за а, под, подкрепа на пострадалите от наводненията? Би Но. трябвало да е активен това е на DMS номер, който не да. знам дали е закрит, нямам представа. Да, ами ще опитаме. Това е, може би, едно припомняне за този, който иска. Да, двамата, които дойдохте сега, бихте ли казали кои сте? Микрофон. А, я би били и подал микрофона отзад. А, а, ако искате, може малко по-напред да седнете. А, е добре, и там сте добре. Хайде, бекграунда. Да, Мария Петкова, журналист съм от Алджезира. Васимирил Хатипс, футболен съдия съм. А, много се радвам, ето. Футболни съди, доброволци, има ли? Или няма? Има. А, микрофона, да? Футболните съди са много в България, над хиляда, може би, на всички нива, така че има всякакви хора. В тази област. <към> и доброволци включително. А, лично вие? Лично аз помагам с като <към> Един пример? Една ваша лична история? Тук ами... сме се събрали днес да. за това, да си разказваме да. лични истории. Всъщност... Да, лични с... истории свързани с някакъв принос, с някаква пак. Да, разбира се. Последното нещо, за което се сещаме, с Руслан и форума за разхода организирахме един футболен турнир преди по-малко от година, в подкрепа на бежанците. Събрахме много лекарства, медикаменти и продукти от първа необходимост за всички лагери. На Царско село се проведе, имаше много хора, които дойдоха, включиха се, отрази се в медийното пространство, институции също помогнаха. Ами сега, така, съвсем естествено, вие прехвърлихте топката на Руслан Трат, така че, ние ще продължим темата. Само да каже за всички тук, заповядайте, сядайте и там, Вижте, има места и тук, където седнете, а, а, намерите, сядайте. Руслан Трат стана активист на годината за 2014 година, заради своят блог, заради своята организация, форум за арабска култура. Нали така, пропускам ли нещо? Естествено заради медиите, но така или иначе журито реши, че това е един от най-силните гласове, които който внасят смисъл в това, което се случи около беженската вълна. От края на 2013 -та година. Така че, Руслан е от малкото анализатори, които говорят истински и задълбочено. След толкова много. Малко. Комплименти. Ми е... с... Неуд... Аз цитирам, чуйте го. Чак сега. Активист съм, защото обиколих всички медии <laughs> или <laughs> защото пиша за темата. В, би за в, в рамките на, на шегата, разбира се. Щеше ми се дима и полза от това, че съм обиколил сутрищите блокове, защото определено не ми е най-приятната задача да стана в 6, часа се заотира в БНТ. А, при особе че половин час по-късно, например, се появява някой, който да каже, че бежанците са канибали, които ще ни зададат. И общо, взето, поне за мен е чудно, че това мнение си пробива повече път, отколкото е едно по-хладно кръвно мнение и темата за бежанците си продължава да се експлуатира. Все пак това са чужди за нас хора, една нова част от обществото. Все още не е част от обществото, тъй като интеграцията почти не се като държавна практика. И сметната палата каза тази сметната, седмица, че да, да, това беше, няма интеграция. Институционално признание за провал на държавата. Те буквално казаха, че политика за интеграция няма или не се осъществяват целите й, че са потънали много пари, не се знае дори точния брой на, на тези пари, които са дошли от европейски фондове, оттам идват и главно парите за бежанци, не от нашия бюджет, но някой е прибрал парите и ние не знаем кой е. Тоест, знаем си помежду си хората, които се занимават с тези фондове, но официално няма как да се докаже, че те са прибрали тези пари. И положението до сега, общо взето се е променил много малко в самите беженски лагери, като особено на живот, защото в първите две години дори нямаше храна в лагерите. Тя се доставяше пак благодарение на доброволци, пак благодарение на, на граждани, които решиха да и със свои средства да да боравят, за да могат да закупят а, храна най-малкото, защото не се раздаваше храна в лагерите. Те, а, в някои от местата дори нямаше прозорци в сградите, които бяха настанявани. и а, Промени се това, че бяха сложени прозорци, че се раздава храна в момента, но от тук нататък има редица за употреби, Свързани с програмите около бежанците, защото това е една много благодатна в България в момента област, в която можеш да се обогародиш. Няма силен контрол върху средствата и, примерно, агенцията за бежанците разполага с много тези средства. И често не се пита къде отиват. През последните, може би 2-3 години, именно през блога и а, различни издания, за които пишат, и като не работя за, конкретно за някоя медиа и пътуванията, които правя, се опитаме да с мои колеги да разясняваме, например, много хора не знаят, че има война в Сирия, все още, въпреки че е четвърта година от началото и фактори, защо се случва това, да, за да не обясняваме едни а, заучени фрази, като ми там има много фактори, много да, сложна тема и до да там. Тоест, какво означава Сирия сложна тема, защо има бежанци, тъй като изведна са ни хора на граница, на които а, ние не знаем откъде са, защо бягат. А, много хора считат, а, например, че нормално тези бежанци да се обърнат към посолство си, без да разбират, че те бягат точно от държавата, която представлява това посолство. И това се опитахме да, да правим. Аз се опитам да го правим. Не знам доколко е успешно, тъй като вчера, например, прожектирахме един филм документален за Сирия от миналата година. лагери. Ами, филмът проследява активисти, които се занимават в Сирия и за Сирия. Много силен филм, до такава степен, че залата, около 5 минути след това, никой не можеше да каже каквото иде. Може би за силните кадри, които бяха показани, но а, си давохме сметка, че а, то, докато няма същност отгоре някаква подкрепа, ето например... Чухме за, за животни, ма, а, няма отношение какво остава за хора, които току-що са дошли и са чужди на, по някакъв начин и на а, нашия бит и а, с различен происход. Ние от така се отнасяме към неща, които се случват в нашата държава, какво да говорим за, за чуженци, които търсят закрила в тази държава. А, за мен е изключително голям проблем, че на ниво институции държавата абсолютно капитулирала не само от, за, по въпроси бежанците, но и за а, мълцинства, за, за марганизирани групи, които са изоставени абсолютно а, така на самотек. Така че с това е свързана на нашата дейност. Васимир каза а, преди малко за футболния турнир. Замисляме още такива а, инициативи. Ако някой е интересно, ще разкажа повече. Имаме да те питаме и за форума Арабска култура. С него отваряш очи, например. Но, но, но прехвърляш пак ти топката към инициатива а, за здраве, които спечелиха втората награда, а, понеже Руслан спомена думата, ключвата беше капитулация на държавата. Вие също покриваща работа констатирате, че е абдикирала държавата от едно или друго. Мен лично ме е стресна това, което вие пишете, че българските правителства не подкрепят по никакъв начин предоставянето на спринцовки, на презервативи на хора, зависими от дрога, на елементарното, което може, за да намали дъла на новите инфекции. Така ли е или не? И а кои е... сте вие? Разбрах, че сте и също така екип от професионалисти. Какво значи това? Лекари ли сте? Какви сте? Не, няма лекари сред нас, по-скоро сме хора с, насочени към социалната сфера, с различни а, така, с различен тип образование. сред нас има и хора с лична история на зависимост, но а, казваме, че сме професионалисти, защото това, което правим, го правим професионално. Нали, ние не сме доброволна организация, сме организация, която професионално се занимава с това вече повече от 15 години. Иначе по отношение на държавата, сега малко-малко ми е сложно да ви отговоря, защото формално погледнато 11 години ние получаваме основното си финансиране от Министерство на здравеопазването, но това не със средства на държавния бюджет, а със средства на един голям международен донор, който финансира Министерство на здравеопазването, е за да той? финансира нас. Глобалният фонд за борба срещу спин, туберкулоза и малария. Той не се ли отегли от, от България? Трябваше да се оттегли тази година, но за пореден път направи изключение и удължи финансирането с още една година. Този път категорично, окончателно и безвъзвратно, поне така твърди фонда. И, а... Ако ние считаме, че държавата абдикира от тези проблеми, това е реално, защото първо след 11 години външно финансиране ние все още не сме видяли никаква ангажираност от страна на българските институции да продължат с това, което беше изградено за тези 11 години и да, да го продължат. А, това е по отношение на, на основната ни дейност, това, което правим като превенция на хив сред тази група, иглите, спринцовките, презервативите, всичко, което Ви споменахте, но иначе тази група има много други проблеми. Говоря за хората, употребяващи наркотици. Колко а... са те в, примерно, зависимите от друга, ако мога така да кажа? Ами... Та е група... Значи... Имерно... Зависи... Да, това, общо, да. Общо, общо има различни категории, по които се преброяват хората. Има, да кажем, хората някога употребили нещо в живота си, са 500 хиляди в България, но проблемно, зависими, проблемно употребяващите, които са и зависими, са около 30 хиляди. Това са оценките на националния фокусен център. 10 хиляди от тях са в София. Доколко от тях сте стигнали Вие, Инициатива за здраве? Ами ние годишно достигаме до между 1500 и 2000 човека, но за всичките години през които работи може би сме стигнали до всички или почти до всички. Те се натрупват в годините. Ам... Вярно ли е, че сте успели за няколко години от 2008 до сега да снижите? да снижите дела на ново инфектираните от, 4, от колко там процента беше? От 45% на 11%. От 45% на 11%. Да, но не ние конкретно и само като организация. Говориме, значи България има 10 организации, които вършат такава работа като нас, 10 различни града. Тоест .е. цялата програма всеобхватно, благодарение на това международно финансиране, което споменах, е успяла да направи това. Да, това е факт. Свят без дрога е малко химерично, да помислим, да, да си представим такова нещо. Вашата цел каква е? Свят без дрога никога не е имало и няма как да има, защото е, наркотичните вещества ги е имало винаги в природата и ще продължи да ги има. Въпросът е човечеството да се научи да живее в синхрон с тях. Uh, нашата цел е да помагаме на хората, които имат зависимост и също така да uh, променяме нагласите на обществото и да провокираме едни по-прагматични, по-смислени решения, защото тези решения, които в момента обществото се опитва да прилага към тази група, са не само нехуманни и несправедливи, но те си крайно-крайно неефективни, вече много години и не си искате да се променят. А, вашето име как беше? Анна Любенова. Анна Любенова. Ам, Анна, вие лично, имате ли формален повод за да се включите в а, тази инициатива? Има ли формален повод? Стои ли? Кое ви накара? Как така? Точно вие попаднахте в тази инициатива за здравето. Имате предвид дискусията тази вечер. Инициативата. А, в а, инициатива в... за здраве, в организацията ли? Да. Ами аз попаднах там още 99-та година, веднага след университета. Излязох от университета и буквално отидох на улицата с... Моята колежка Ели, с която сме заедно вече толкова години. Още тогава тя е така първият човек в България започна да ходи по улицата с раница с Игли-спринцовки, да ги раздава на наркозависимите? И аз като един млад доброволец, първоначално в техния екип и последствия вече професионално. Ели вашата фамилия е? Янкова. Ели Янкова. Да. Имаш ли конкретен повод, лична история нечия, която ви накара да се въвлечете? в този сюжет, превенция? Ами аз по принцип съм работила като медицинска сестра в клиниката в Суходола за лечение на зависими. Преди много години, 85-та година започнах там, после учих социални дейности. Лична история, да, всъщност лична история, просто мога да спомена само, че там като попаднах на първото си дежурство, първият пациент беше мой съученик, бивш, разбира се, аз вече съм завършена, но не, това е повода. Аз в годините имах възможност в някакви семинари или някакви обмяна на опит просто да се запозная с такива програми в други европейски страни, като тази, която ние направихме в на 97 ма И всъщност установих, че окей, лечението на зависимостта е окей, ако човека се излекува добре, но има инфекции, които трудно се лекуват или дори в момента, понеже нашите клиенти повечето от тях нямат Здравни осигуровки, например, хепатит С е платено, т.е. няма шанс да се излекуват. За сега така, добрата новина е, че тези, които с ХИВ, държавата покрива лечението, но в момента те са твърде малко. Не знам ако станат много, дали държавата ще има тези средства, защото за миналото година 19 милиона ли са дадени за лечение? На колко държи? Сколко са на лечение? 2000 а, не, не, не, 2000 са общо регистрирани, 300, 400 им да. измеримо с света, лечението. къде е България? 19 милиона за лечение на 4 къде е света, Като хора смения? или като пари? А, Смисъл... като, като, отнош... като мярка за това нещо? Като света, мярка, мисля, че мярката в момента тук е добра, защото на много места това не се покрива от държавата. Например, в Польша това лечение се от пациентите, не го покрива държавата, но... Друго исках да кажа, че за хепатитето също не е толкова за подценяване, защото може би около 80% от зависимите, вие чухте скоро, че има и цифра даже и за обикновени граждани, нали, които са с хепатит, не е необходимо да си наркозависим, за да се заразиш. И всъщност така, ходих на обучение и, как да кажа, просто това стана моя мисия. Колко сте? Колко сте в тази инициатива? Колко души се крият В сме 13 в 13. нашата организация. Да, петима от тях ста от Ромска общност и работят в Ромска общност, защото там също има големи проблеми, не само с наркотиците, но и с а, а, така наречените мъже, които правят секс мъже, което доста е доста разпространено в Ромска общност. Така че петима от нашия екип са Роми. Ако някога се е случвало да кажете, ако питаха мен, бих казала това и това, бих направила това и това в сферата, в която работите, какво би било то? Примерно. Ако зависеше от мен, бих направила това и това. Освен с принцип... Ами, ако не, малко. от мен, нямаше да наказвам наркозависимите с затвор. Колко години е сега? Защото, то зависи много, нали, сега. първия път може да на те вкарат затвор, но втория път вече те водат и ти няма как да не попаднеш 26. между 2 и 6. Дори ако за лично а ти потреба. си так. откраднал краста ви ти, нали? В смисъл, хероина не го наси себе си, за да го продаваш, просто защото имаш нужда от него. Тоест, не, нака... а, не за. Алтернатива на... трябва да има за тези момчета, защ... и момичета, разбира се, Но повечето са мъже. А отърна трябва, трябва да има като, например, лечение. Така ли се справя света с проблема, наречен наркозависимост? Да. По този начин? Да, по този начин. Лечение? Може би единствено в азиатските страни има някакви такива наказания, крайни и разстрел и затвори, такива неща. По света няма такива наказания. азиатски ъгъл, какво ще каже, Руслане? Има ли наказание? смъртни? А, даже Мария може да каже също. Мария, да, Мария, елате. С, а, хайде тук, че нямаме микрофони толкова дълги. Смяте, а добре, спасихте се. Ама не ви виждаме там въгъла, Мария. А, не, Руслан можете да не, се. Не, понеже ще си тръгнем по-рано. Добре, добре, хайде. Там ще <съква> му да да удобно. да през целият, а, кръг. А, Въпросът беше? Въпросът беше а, за наказанията. За каса... смърт за дрога. А... Наказание. А, на това, че си зависим. Зависи. <съща> Защото има и двете неща. Аз а, а, известно време прекарах в Египет. Египет мога да говоря. А, там страшно много е разпространено употребяването на наркотици. А, а... По Но някъде е прието. Защо, защото е модерно или какво? Не, всъщност не защото е модерно, а защото хората трябва да оцеляват психически. Всъщност хората се шегуват в Египет, че революцията 2011 започна, защото изчезна хашиша 2010 април май месец някъде от пазара. И просто много хора не бяха под влиянието на хашиши. Крайна сметка се случи революцията. Не знам дали това е вярно или не, но знам със сигурност, че 2010 изчезна изчезнаха от пазара и за известно време го нямаше. Но като цяло в Египет не се, не се наказват хора, които употребяват дрога. Хашиш, хапчета, успокоителни. Там почти няма хероини такива, които се бият в тялото. Кокаин също няма, защото просто хората са прекалено бедни. И държавата всъщност не се справя с проблема. Държавата разрешава този проблем да продължава, защото до някъде е в нейния интерес. Това мога да кажа за източните държави. Или поне за една. Да, благодаря. Благодаря, Мария Руслане. А тук е момента да разкажеш малко за форма Арабска култура. А, като дейност и като история. Ами да ни отвориш очите, а... да ни кажеш, например, че Ирак е арабски свят, но Иран не е. Да, бяхме попитали а, една студентка от исторически факултет. Нарочно казвам кой е факултета, защото се предполага, че поне обща култура може да има. Втори курс, студентка му попита да, как се пише правилно, Иран или Ирак. Аз не знаех дали се шегува, но, но, но наистина не се, не се шегува. Же. И. Именно, именно, аз мисле, мислех, че може би за иди това би трябвало да знае разликата между двете държави. А... Имаше наскоро и едно такова шоу, подигравка към американските организатори, които коментират африкански въпроси, а... как. За Нигерия, например, как коментира, че Нигерия и Нигерия са две различни държави. И това е много важен въпрос. А, за форума за арабска култура възникна 2009 година сравнително мала организация, съставена главно от хора, които са завършили или в момента изучават арабски язик, главно от Софийския университет към организацията, разбира се, има много хора, които ни помагат по време на инициативи, например, за литературни четения, преводи от арабски язик, разпространяването на преводи на арабска поезия, например, на български. Главно, инициативите ни са бъли свързани именно с култура, с конкретно с литература. Последното четене литературно? Последното Кога е? беше, беше преди седмица. Даже да, преди седмица, когато четохме стихове на палестинския поет Махмуда Руиш и в рамките на фестивала за близкоисточно киноменар, седмица по-рано четохме Халил Джобран и залата в дом на киното беше пълна, имаше правостоящи, което за такова събитие според мен е голям успех, а на литературни четения обикновено събират около 80 до 100 души което също за мен е голяма стъпка и има явно интерес към този свят, като че ли негативните новини а, по някакъв начин преизвикаха положителни нагласи, т.е. едно преразположение хората да се интересуват към, към тази част в света и да си зададат въпроса, Ми не може да само убийство там и стрелби, иначе има и нещо, има и нещо друго, не може от това да е на, на тези хора, защото реално не е това аз се завърнах преди месец и половина или два от Ирак, а, където бях на фронтовата линия срещу ислямска държава, с кюрди разговарях с араби, а, по селата, които вече са обезлодени. Дори, дори там имаше а, нормален живот, не, не е според наши представи, нормален живот според там, той за не се водят сражения, но, но пък в същото време а, видяхме и град Ербю, който е на буквално 20 км от фронтовата рина и хората живеят а, един нормален живот, дори по нашите а, така европейски представи. Последно към теб за сега, ако за някои близки стук а, Северна Африка е тъмно петно на картата на Европа ти, каква альтернатива би предложил? Определено не е тъмно петно на картата, защото нас... Доста ни касае това, което се случва в Близки и Може би ще има много противници на, на тази идея, но, но Близки Истоки и цивилизациите, които са се развивали там исторически, са дълбоко свързани с европейската цивилизация. Има, има и продължава да има обмен, независимо дали политиците и висше ешелон от политически елит в тези държави иска или не това. На едно битово дори, така битово отношение и на битово ниво, този диалог продължава. Един пример е Испания, където дори до сега тези паметници на културата, които са оставени от, от арабското владичество на Испания, те са считани за испанска ценност и испански символ. И вече в литературата, и в културата има немалко преливани в едната и в другата посока, така че той е тъмно петно поради политически причини, не поради културни или защото хората не искат да общуват помежду си. И това, че а, на литературни четения за арабска поезия идва толкова хора, смятам, че е един знак за това. Колко дойдоха на Даруиш? А, на Дървиш имаше по-малко, отколкото на Джобран, защото е по- малко познато име, докато Джобран е а, най, най превеженият автор в англосаксонския свят след Шекспир и Библията и като продажби. А, и е доста познат в Принут. Той е смятан за американски а, а, писател от американците, тъй като голяма част от живота си прекара в щатите. Но той е ливанец и къщата музей се намира в Ливан. Въпреки това, той е много несън и познат и тук и Дом на киното бяха събрани над 250 до 300 души. Любимо изречение от него имаш? Трудно ми е да, да кажа. Имаш един много силен текст, който беше прочетен в Дом на киното при две седмици. Пул живот се казва. Той беше и силно разпространен в социалните мрежи. Един много искрен текст, написан от него в по-активните му години. Беше съвсем наскоро открит самия текст и ние го проверахме на български, т.е. Майя Ценова, която един от големите преводачи от арабски. От този текст едно от най-силните свечения, за мен лично, макар да звучи наивно, може би, за някой, да не живееш по живот, защото ти не си по-човек и не си дошъл на тази земя, за живееш по-живот. Текстът е сравнително кратък, но с много силни думи. Бояна Петков, доктор, педиатър, тя е вдъхновението на 2014 година. Така реши журито, което и даде тази награда. Даде и защото от около две години нейната фундация Макове за Мери се опитва да промени българското законодателство. Кое точно ще каже Бояна? Боян, може би да. Там някъде. Да, да. Не е само това, но това е едно от основните неща. Аз го казах накратко в началото, че родителите, които си губят бебетата по време на временността или много скоро след раждането, повечето от тях нямат право да си ги покребат или кремират и бебетата им стават биологичен отпадък. В смисъл те се изгарят от болниците заедно с останалите болнични отпадъци. Като можете да си представите неща от операции, марли, кръв, памперси и всякакви такива неща и с това се изгарят бебетата на, на хората. А, защото не е законово регламентирано, т.е. тези бебета понеже нямат смъртен акт, не могат да се, не, не може законно да се погребат или крамират. Така че това всъщност е въпрос на много кратка поправка в Законно за гражданската регистрация, до сега не се е случва. До сега, да, до сега не се е случва. Да. Какво друго а, стои зад макове за Мери? Ами, ам, по принцип, родителите, с които работим, са много невидими. В смисъл, че ако се повдигна въпроса, всъщност оказва, че всички ние познаваме много хора, които са си закупили бебетата в някакъв етап от бременността, обаче всъщност не знаем за това и ам, самите хора някакси ам, никога не са получавали подкрепа от никате На нашата обществена нагласа е да се правим, че това не съществува, не се случва, ам, да внушаваме на хората, че това не им се е случило и че то всъщност няма значение, дори да им се е случило а, и че бебетата са взаимозаменяеми и ще си направят друго. Това всеки родител, който си е закубил детето, бебето го е чувал. Детето не, но, но бебето да, защото това бебе го познава само майка му и баща му в някаква степен. И за другите хора това бебе е абстрактно. И затова е много лесно да кажеш, ами вие сте млади и си направите друго, вие сте, нали, и аз съм го а, И се опитваме да подкрепяме тези хора конкретно, лично, не, не, не така, нали, ам, да правим конкретни неща за тях. Имаме група за психологическа подкрепа, за, емо, за емоционална подкрепа, където те се събират с психолог. Ам, много е важно да се променят и болничните практики. Това е много трудно на този етап. Тоест, някакси да се преодолее бърнаута на хората, които работят с тях, за да те отново чувствителни към това, което преживяват а, тези родители. А, и да. <съща> <съща> <съща> да. една от тези конкретни неща или последната кауза на макове за да речем нещо, което ново се е появило. Ами всъщност последното, последното нещо е от миналата година. А, Министерството на здравопазването издаде, министър на здравопазването, издаде една наредба а, за отвърждаване на медицински стандарт по кошерство и гинекология, в която се промениха критериите за това, кога едно бебе се смята аборт и кога се смята родено при преждевременно раждане, като в предишната наредба беше така, че бебето трябваше да се роди а, след 22 гестационна седмица, това е някъде в началото на 6-я месец, край на 5-я, и със тегло по-голямо от 600 грама. Сега това се промени така, че бебето трябва да е стекло над 800 грама и по-голямо от 26 та гестационна седмица, ако се роди по-малко от това, и не оцелее 3 дни. Тоест, има едно, а, в тази наредба има едно условие, че то, ако се роди по-малко от тези критерии, трябва да оцеле 3 дни, за да бъде регистрирано и да получи ЕГН, име и така нататък. Ако не успее да оцелее, да оживее 3 дни, то всъщност дори не се записва като мъртвородено, защото не е, то се родил живо, а се записва като абортен плод. Тоест, то може да е живяло. А, но обаче ам, то не, на практика е не, отречено, в смисъл то сякаш не е съществувало никога. Тоест никъде не пише, че това дете е родило, че е било живо 72 часа или 48, или нали, няма значение. Ам, и въжи пак същото родителите не могат да си го вземат. Ам, това е проблематично, естествено, нали, от чисто хуманна гледна точка. Освен това е проблематично, защото всички отричат, разбира се, и казват, че не за тези деца ще се полагат нали, максимални медицински грижи, и така нататък, но неонатологичната помощ е много скъпа и а, е спекулацията, че това се прави за да се спестят едни пари от неонатологична помощ, например, близо до акъла. И тъй като през изминалите, защото тази наредба на практика след като се промени през... А, ние сме написали три писма до момента, заедно с Хелзинския комитет. След като се промени през август, абсолютно тихо малко на практика се използва летния сезон. А, на, на писмата до сега никой не е отговорил. А, и след като се смени министра. А, сега тя се промени още веднъж, затвърждавайки това, точно в коледната пауза, в смисъл, те си гласуваха новата наредба, точно в това време, когато имаше почивка, до сега никой, нито от Министерството на Здравопазването, нито от Неонатологичната общност, аз съм педиатър, не е излязъл да каже... Ние поискахме това, поискахме го защото, еди какви си причини, никой не е застанал за това, никой не го оправдал по никакъв начин. Така че ам, да кажа, че има такава спекулация или се прави за да се намали, например, процента, чисто статистически процента на детската смъртност, защото като изчезнат едни деца в един момент, които не са родени, не са умрели, нали няма ги, ам, изведнъж изглеждаме много по-добре европейски създадени детската смъртност. А, и да, това ни е не последното нещо. Също. Само да добавя а, националната мрежа на децата, в която членуваме да. и ние, и 126 други организации, и подкрепиха точно по коледа с писмо също. И доста остро беше. Аз даже исках още да се изостри. Така? Но намерихте тая подкрепа, ако трябва на среща с нас. Да, благодаря. Много знам. Още едно бяло петно в политиката на държавата, неонатологията, неонатологичната помощ, така ли? Много черни точки. Та е вечер. Ами, всъщност Фундация за нашите недоносени деца също беше номинирана. Ще, ще е хубаво да има някой от тях, за да кажат те за неонатологичната помощ. Мисля, че тя всъщност в големите градове и в университетските болници е на прилично ниво може би не на много-много добро, но, но на прилично ниво. А, но има просто много неща, които не са пипнати и там със сигурност. А, излизат живи и здрави бебета в един момент от неонатологите, но какво точно се случва по време на престой им, а, тия деца понякога лежат по 3 месеца, родителите им имат право на свиждане веднъж седмицата. Това също жалко, че ги няма да кажат и те. Преди да ви предложа как да организираме нашата, как да кажа, седянг разговор тук нататък, защото ни предстои да видим и да ни разкажат театър цвете, какво правят и как правят, искам да попитам има ли тук още някой с широко отворени очи, човек, който иска да се... Защото така или иначе казахме, ние сме нещо като неформална платформа. Правим днес за хората с енергия и широко отворени очи някой да съм пропуснала. Да? Грабвайте или не. не? Да? Вие? Не. Не? Добре. А, сега преди да се над а, цвети, вие ще сложите своя а, лаптоп. Искам да. да. Виолина, докато се организираме, тук ще ни помогне още. Аз ще ви пусна едно видео, докато ники заедно помагаме, за да се реорганизирате. Може, може и същия. Докато си намерят флашката, аз ще ви припомня един хубав миг. Това беше, мисля, момента от наградите. Ако не бъркам и правилно са ми казали колегите. Да, мисля, че това е едно видео от номина от раздаването на наградите. Позволете ми, тяха е, и е няколко думи за смисъла е, на тази награда, когато ние рече давам за С нея, искаме да е, отмеличим Y es un trílogo, que se С това кратко припомняне на един хубав момент раздаването на наградите. Завършваме нашата първа част от тази. Да, тук се скри. Руслан и това, теб те скрихме. Ти днес много говори. Стига толкова. Така, добре, спираме това видео. Сега ще се върне. Аз искам първо да благодаря на всички, които до този момент ни разказаха за своите. Каузи. И преди да преместим столовете натам, за да можем да видим театър цвете, какво ще ни покаже, ще завърша с а, един цитат от Руслан Трат. Когато <питат> го питат, абе, Руслане, защо все пак ти се занимаваш с това? Да правиш нещо за някого. Еми неговият отговор е, когато човек започва проект обвързан с емоции, често не мисли да отговаря на този въпрос. Но обмисленето идва по-късно, когато виждаш ефекта и просто разбираш, че мнението ти или направеното от теб означава нещо за някого. Така че аз много ви благодаря на всички хора на годината, които дойдохте, доближихте ни до себе си и ние до вас. Това, което ни разказахте, беше поучително. Ще завърша с един цитат, пак... На един от доброволците, какво каза то? Той е доброто е заразно. Просто правете добро. Благодаря ви. Сега думата има цвете, за да, или нейния колега. Да давам микрофона на театър Цвете. Здравейте, аз се казвам Янко Велков от театър Цвете. Много и моля, тук има някакви дрехи и неща. Ако някой си ги, може да ги прибереме, за да може да седнат хубаво. Да, добре. И сега ще дам думата на цвете Янева. Сложно е. Комер едно, което е в Театър Цветна Литва. Здравейте, аз сега ще ви представя моите колеги. Ние сме организация, която съществува 20 години. Всичките сме професионални театрали и разликата ни от другите театрални трупи, които Съществуват, е тази, че може би не сме единствените, но сме първите, които работят в сферата на социалната и образователна дейност. И сега, понеже имаме половин час, в който трябва да свършим много работа, аз вместо да ви, да ви разказвам по картинки, по снимки, ще ви пусна с помощта на Николай, едно предаване, което преди пет години беше изготвено за нашия театър и което ми се струва, че най-компактно и бързо ще успее да изгради впечатление, вашето впечатление за нашата работа. Моля. Thank mm -hmm. Това са деца и инвалиди. Ние имаме написано с... Тебеше на двора... Работях сме там години на лет. Е, беше написано на двора... Тята цвете е добре дошъл за визъки. не винаги. Колко дъждът трябваше и те пише отново. Не можеш да си представиш какво да плачеш, когато се разделяш с следно. Не можеш да си представиш какво е да, да, е да целуват и прегръщат, когато те видят отново. Ние не бихме толкова добре, ако това го грежим от себе си. не мисля, че някой от нас ще се да, да работи примерно само за те. Защото, нашата е много повече от друга естество, но имаш Така Аз не мисля, че някой от нас Ето, това беше накратко, максимално синтетично, това беше, което може да ви представя за нас. А Сега ни предстои един нов проект. Ние много искаме да успеем да въведем театър в образованието, защото това е едно образование, обучение, когато човек придобива нови умения, познания, правейки нещо и преживявайки го който има съвсем различен ефект от този а, общоприят а, дидактичен метод, който се използва в образователната ни система. Та сега, нашия нов проект е а, възпитание в конвенцията за правата на човека чрез драма и театър. И се надявам на успехи. Въобще, а, а, ние се опитваме да провеждаме гражданско образование, използвайки най-вече, не единствено, най-вече форум театър. И за да разберете какво е форум театър, защото той е доста... Неразпространена форма все още в България. Ще ви покажем следващото представление. А първо аз да ви, покаж, да ви представя моите колеги. Театър Цвете, това са част от колегите ми. Ето, Янко ви се представи. Да, а, до него катето. Кате, да. Виолина. А, Анна да. Мария. Анна Мария. Васко. И Явор, ето тук. Е, сега. И той, махни се ръка да видят. Че сте много ниско. А, това е. И сега вече думата ще дам на яво, нали? Да. Ами, това което ще видите едно кратко, пръстно. Не, не, бъде. правим за А, а добре, извинявай. Добре. Аз принцип обичам микрофон. А... Нека да вдигнат ръка тези в публиката, които са под 13 и под 13 години, т.е. до 13, да ги го наречем, години на възраст. Има ли такива? Има такива. Еми, няма да говоря английски. Just one? How many of you are 13 or yes. Ага, то двоем двоен правил, okay. Добре, ем, сигурно е, така, ако си превеждаме ще стане по-бавно. Така, аз виждам, че че има хора и под 13 години искам само да кажа на цялата на публика, че това представление е за, за а, те не могат да ги нарекат точно зрители, защото в форум театъра няма просто зрители, а те се наричат зрители-участници. И то е създадено за зрители-участници между 9 и 13 години. А, така че ще помоля цялата публика времено да приеме тази роля. Да, наистина. Защото форум театър без форум не може. А това, което ще видите така. Значи от тук нататък почвам да говоря точно като с нашата целева група. Здравейте. Така, искам да ви представя нашия театър, театър цвете. Сега пред вас ще изиграем а, три малки истории. Театрални истории. Тези истории са малко особени. В тях хората няма да говорят, защото ще имат маски. Ще ви кажа няколко неща предварително за тях. Тези три истории се случват на различни места, в различни училища с различни класове. Това са ученици като вас. Другото което ще ви кажа, че те ще бъдат много кратки. Всяка история ще обявявам предварително. Ще и казвам името. И след това вие си мислете, мислено, така, мислете си мислено, коя от тях най-много ви допада. Във всички тях ще има някакъв проблем. След това ще ви задам някои въпроси, така че гледайте внимателно и ги помнете. И помнете заглавията. Първата история се нарича пергелът. The и сега докато моите колеги си слагат маските, аз ще отида да пусна музиката. И започваме. Нашата първа история, как се казваше тя? Моля? Кой клас вие, че така нежно отговаряте? Как се казваше историята? Пергелът, нали така? А, между нас казано, доста по с отговорите, ако така на оригиналната публика. Така, пергелът се историята. Видяхте ли защо? Моля? Добре, да приемем, че сте видели. По принцип, децата виждат, това използва. Сега ще видите втората история, която се нарича женски бой. Това беше нашата втора история. Как се казваше тя? Моля? Женски бой. Точно така. Добре помните. Видяхте ли защо? Да или не? Добре. А, сега време е да ви кажа, че преди да видите нашата трета история, че всъщност накрая ви ще трябва да изберете една от тях. С която ще се занимаваме малко по-подробно. Ще разгледаме в повече детайли, така че мислете коя най-много ви вълнува. Още от сега. Така. Нашата трета история се нарича досадникът. Как се казваше нашата трета история? Досадникът. Видяхте ли защо? Или не видяхте? Станаха ли ясни трите истории? Да, да. да нищо човяха с маски. Така ли? Представяхте ли си какво казват е, героите? Добре. Имам един-два въпроса към вас. Смятате ли, че такива истории, така, вие ще ми кажете най-добре на листа между 9 и 13, че такива истории стават в училищата. Случват ли се те? Да или не? Не чух. Да. Така, значи случват се тези истории, за нас това е много важно, защото ако не се случват няма смисъл да ги показваме. Имаше ли нещо общо между тези три истории? Да. Какво беше общото? Имаше насилие, точно така. А, имаше ли пострадали, като имаше насилие? Имаше пострадали. Ам, добре. А, и всички те завършиха с негативен край. Сега искам да ви задам въпроса, коя от трите истории бихме, бихте искали да, да видим по разиграна отново и малко да дискутираме? Коя от трите проблема така, бихте искали да видим разигран на сцената отново? Ами добре, са, ако, ако трябва на английски да го кажа, ако смятате, че по-добре да го кажа. Да, ако искате така, с микрофона. Ами, добре. Uh, да, форум, театър, за съжаление, въпреки че тука историите бяха ясни и без думи, но от тук нататък думите са нужни. Uh, така че аз предлагам, за да, така, да, да спестим yeah, превода. Yeah. Да, единият вариант е да дойдете тук и да превеждате от тук, за да включим децата. Другият вариант е публиката да. Аха. Okay. Okay. Okay. В такъв случай, да, това е така, грешка на комуникацията, но не, не е непоправима. В смисъл тогава при... при а, така, каня останалата част от публиката да бъде малко по-активна, защото в нашите представления в този момент публиката трудно вече се удържа от крясъци и желание да участват. В смисъл. Не, това, така, така че, а, наистина, без, без така аз не мога да направя форум. Нека сега да гласуваме наистина и гласувайте от името на деца, които смятате, че все още се живи във вас, тези деца, да гласуваме коя от тези три истории иска, искате да видите преиграна. Имате право да гласувате само веднъж. Уху. Само веднъж. Така, нека да гласуваме за първата история, която се казва Досадникът. Пергелът. Да. Който иска да види отново разиграна тази история, може би с думи, може би да видим кой какво прави, кой защо го боли, как ще свърши по така историята, дали може да е толкова лоша или малко по-добра, или още по-лоша може да стане, който иска всичко това да го види в историята, пергелът да вдигне ръка сега. Един, двама, трима, 4 пет, шесть. Един, двама, трима, 4, 5, 6, седем. Осем. Осем. Осем. Който иска така, благодаря. Който иска да види историята женски бой, с същите, така, същото условие, да се позанимаваме с нея, да видим кой какво иска, защо го иска, какъв е проблема, как може да се реши, ако въобще може да се реши, да вдигне ръка сега. Един човек се вълнува от женския бой и то. Кой е втория? Ага, а скромно, за женски бой се гласува така. Да, благодаря, благодаря. Който иска да види преиграна третата история, която се рече досадникът. Помислете добре, говорим за деца, 10-11 години, момчета, момичета, така. Да вдигне високо ръка сега. Един, двама, три, 4, 5, 6. шест. Добре, първата история бие, очевидно въпреки, че а, от... Тази част на аудиторията нямаме така много гласове, но нищо. Така, статистически най-много гласове за сега имало третата история, следва е с много малко нашата първа история – Пергелът. Но нека да видим отново историята смаски Така, сега ще видим отново тази история и аз от време на време ще правя стоп и ще ви задавам някои въпроси. Mm -hmm. Даже няма да пускам музика. Стоп! Това е Иван. Това е Надя. Това е Наско. Това е Виолета. И това е Стела. Така. Какво се случи току-що с Иван? Закъсня. Уху. Уху. А, какво си мисли той сега? Да ми кажете някакви идеи. Какво си мисли, не казва. Ще му пишеш отсъствие, друго. За... Моля? Нещо е пропуснал от материала. Добре, какво е пропуснал? Според вас за първи път ли му се случва да закъснява? Който смята, че не му е за първи път да вдигне ръка. Добре, благодаря. Сега, още един има въпрос имам и ще продължим. Какво според вас си мисли Наско сега? Думички. <правда> Тук имаме хурче. Кво пише в мехурчето? Се Той се, се измъква. Друго? Той е смешник, пак закъсня. Друго? Много е задръстен. Добре. Уху. Добре. А, а, айди тука ни мехурчете. Какво си мисли сега Надя? Боже не искам да сяда до мен. Mm -hmm. Добре, продължаваме. Какъв е проблемът на, на Иван сега? Има ли и какъв е той? Така, иска да го изпитат, не е успял да си препише урока. Други версии. Не разбравя условията на задачата. Иван, кажи всъщност какъв е проблема. Може да дигнеш малко маската. Да ми, аз идвам тук и някаква задача не мога да разбера. Не може да разбереш. Трябва Добре. Дякую. Ви казвам. Добре, благодаря. Продължаваме. Какво си мисли Иван сега? А как да си отмъсти? Да си отмъсти? Други, други варианти? Значи имаме мехурчета, какво пише в мехурчето? Искам по-бързо да се пребера вкъщи. Други варианти? Защо ми се случва това? Добре. Псува. Добре, значи има точки. Всичко, което казано до сега. Заедно. Добре, продължаваме. Стоп. Как се чувства сега Наско? Бол, боли го. Така ли? М -м. А, как се чувства сега Иван? Горд? Какво в момента си мисли тук в Мехурчето? Получи си го. Моля? Падна ми. М -м. Добре. Отпуснете се, но стойте в тази конфигурация. Така. Не, не, в смисъл. Спокойно, да. Така. А какво ще се случи след малко? Как ще продължи тази история? Имате ли идеи? Може да свалите маските, защото много рещо. Може да се избият и по-лошо. Други варианти. Може да се вразумят. А да питаме, да питаме, има ли други идеи? Лекар ще викат. М -м. Нека да питаме Наско. Наско, какво ще е продължението на тази история? Ще го пребия. М -м. Иване, какво ще е продължението на тази история? Ще бягам бързо. М -м. Така, колко пострадали според вас има в тази история? Всички? Какво значи всички? Един, два, три, четири, пет. Пет са пострадали. Който смята, че са пет пострадалите да вдигна високо ръка. Един, двама, трима. Благодаря. Който смята, че други номера пострадали в брой. В края на тази история колко броя пострадали хора има? Деца? Така. Об, общ, брой, общ брой, моля. Колко са? Двама. Добре. И какво има разлика между един и другия, така ли? М -м. Кой, кой е пострадал физически? Наско. А как е пострадал? Как е пострадал Иван? Може ли да ми опишете деца? А, един човек си спомни, едно дете си спомни, че все пак е имало физическа болка и преди това. Така ли е? Благодаря, мило дете. Така, а, значи тук има физическа болка плюс още нещо, така ли? Как ще го определите това още нещо, скъпи деца? Турмозъм психически. Как, как се чувства човек, когато го турмоза психически? А между другото, за първи път му се случва това на, на, на Иван. Който смята, че не му е за първи път, да вдигне ръка. Благодаря. А, а как се нарича това чувство, което те тормозят, скъпи деца? Как се чувства той? Точно така. Това е и отговорът, който децата ни дават. Чувства се унизен. Тук обикновено ги питаме какво означава, се чувства човек унизен. Смятате ли, че на... Така. А... Кой според вас? За кой... От двамата тази история протича и ще свърши по-лошо. За Наско или за Иван? Който смята, че историята свършва и ще свърши и за в бъдеще по-лошо за Иван, да вдигне високо ръка. Благодаря. Който смята, че за Наско ще свърши по-зле историята, да вдигне високо ръка. Един, голям, един, един човек. Добре. Добре. А, в такъв случай, нека се опитаме да помогнем на, на Иван, след като историята за него ще свърши зле. Има ли такива между вас, които искат да се опитаме да му помогнем? Ако има такива, нека да вдигнат ръка. Един човек иска да му помогне. Забележително. Може ли е малко по-високо? Двама, двама, трима, четирима, пет. Добре. Благодаря. Все пак има надежда за теб. Има хора, които искат да и помогнат. Добре, а, сега хм, не знам колко време разполагаме, но всъщност започва интересната част. Ще започнем да предигравяме историята от началото този път с думи. А, много ви моля, следете поведението на... Видяхте какво си мисли той в началото, в средата, в края на нашата история. Вижте дали тази мисъл не, не, не помага на нещата да свърши зле за него. Дали може би той може да мисли и да прави нещо по-различно. Ако смятате, че в историята той може да прави нещо по-различно, да действа по-различен начин. Така че историята да не свърши за него с физическа плюс каква беше? Да, душевна болка, това унижение. Две, все пак две неща, две в едно. Така че те не свърши толкова зле за него. Когато види такъв момент, той може да се държи по-различно, така че нещата да не свършат толкова зле за него. Да вдигна високо ръка и да каже стоп. Нека да направим една репетиция, защото малко сте, как да кажа, пасивни. Хайде да вдигнете високо ръка и да кажете стоп, когато аз ще с пръсти. Просто да, да видя как ще прозвучи тук в червената зала. Много добре, много добре. Да. Значи не само вдигам ръка. А вдигам ръка и казвам стоп, защото може и да не ви видим и те може и да не ви чуят. Добре, нека да почнем сега от начало. В момента в който видите, че неговото поведение той може да го промени, може да направи нещо. Така че да не му се случат всичките тези неща, или поне да не се случат по толкова неприятен начин, да вдигна ръка и да каже стоп. Можеш да дойдеш и да застанеш, както аз, да сложиш ръка на рамото му и да, и да кажеш всъщност нещото. Беднъж се извини. Се извиняваш, се извиняваш сам. Се Чудесно, Тони. Ти му го каза на него. А сега обаче има една идея. Можеш да го кажеш вместо него. В смисъл да му покажеш как той ще... стане там и ще гледа. Нали, Ване? да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, и ще, от самото влизане ще го направим, нали така? Да. Значи има предвид, че си Иван, има предвид, че си закъсняла, има предвид, че не ти се случва за първи път да закъснееш, също и раз, други работи, нали? Добре. Така, моля публиката да гледа, да видим дали това, което ще направи Тони, ще помогне на Иван. Иван, и ти гледай. Така. Начало. Наско, седни си на мястото, всички пишете уравнението, когато съм написал. Да, може, Тишина! Ивана, извади си тетрадката и пиши. Ще ви дам контролно, още малко ми трябва. Стела, ако не си извадиш тетрадката и не започнеш да пишеш, ще изгоня с неизвинено и с майката и други път. Иване, това е система за решаване с две неизвестни. Учихме го, вече трети път сме на този урок. Много смешно. Отвори си учебника на страница 56. Така, седни до Надя и гледай в нейния учебник. И представете да ме занимавате с глупости. Така, изведете по един лист и пишете контролно. Ивана, къде отиваш? Ивана, веднага се върни. Благодаря. Аплодисменти за тази смела интервенция. Тони, ела, тук. тука. Благодаря ти много. Сега. ела, ела. ела. А, да, остави е тука, макар че ще помоля. Тега, сега вече не си Иван, вече не си Иван. А, да, да, да. Първи ми въпрос, Тони, е да те питам как се чувстваш. Много зле Много зле е. Което накара да се чувстваш зле? Ами, хидността им, как да кажа, че не в сред свои хора. Да, какво? Като аутсайдер се чувстваш. Ти чувстваш ли, че имаш вина за това? Може би. може би. Да, може би, разбира се. Винаги човек трябва да търси вината и в себе си. Така, <сък> <сък> <сък> добре, добре. Така, а ти какво направи, за да преодолееш това нещо? Какво и направи? Да, правях нищо не направи. Преди това нищо ли не направи? да направи? Опитах се да се доближа до тях. Но успех... По какъв начин? Да. По какъв начин? Как, какво направи ти, което Иван не направи? А, какво направи? Да, да, което той не направи, ти го направи. Кой беше е, то? Стола си премеси, като така не ми, не ми дадоха стола, си го взех сама. Какво беше това за тебе? Как, как защо го направи? Ами, за да им покажа, че мога да взимам решение, независимо от тях. Така. Сама. М -м -м -м. Добре, благодаря ти. Искам да попитам сега всички останали. Нади и Наско най-вече. Изненада ли това поведение на Иван? Да, да Наско? Да. Така, а, с какво ви изненада? Много е досаден. Да. А тебе, Наско? А пък аз, когато направя нещо, винаги ми се карат. Mm -hmm. Mm -hmm. А това е в беси. Да. Тоест, да, той той беше един вид. Той беше лоши, а не ти. И това те е в беси. трябва да това, той може, нали? Добре. Искам да попитам цели клас. Промени ли се? Смятате ли, че такъв вид поведение би променило отношението ви на вас към Иван и в каква посока? Ще го набиете после повече. Много ви подразни. Благодаря, клас. И сега питам публиката. Видяхте ли нещо в поведението на Иван, което, имайки предвид и реакциите на класа, но все пак ме интересува вашето мнение. Нещо в поведението на Иван, Иван, Тони Иван, което. Поред вас има, би могло да доведе до по-добър финал. Който е видял такова нещо да вдигна ръка? Да. Двама, трима, четирима. Това е интересно, предположението, че коса реагира негативно. Искам да ви попитам какво беше това. Изгражда си, изгражда си мнение като човек. И те започват да го приемат. Ага. Не положителния. Ага. ага. Затова ли късът се издразни толкова, защото той се измества от позицията на жертва? Аз разбира се такъв въпрос няма да знам децата, но ще, ще бие на там. А тук има ли, има ли нещо подобно? Така. Да. Да, mm. Mm. Така, т.е. аха, тук се споменава думата достоинство. Mm -hmm. а... Смятате ли, че, че ако той, той действа по този начин, той няма да стигне до там да забие прегела в, в края на часа в кръка на Наско? Който смята, че ако той действа по този начин няма да се стигне до такава конфронтация да вдигне ръка. Ако продължава да се държи, да ще набият преди това. Има ли разлика между другото, между това да му забие париал в кръка и да се набият преди това? Има ли разлика? Каква е разликата? Ами едното е ам, проява на безпомощност, а другото е по-скоро равноправно, ако се сбият двамата. Благодаря. А сега ние може да поразим и още, разбира се, по принцип това, това е един, така да кажа, един цикъл във Форум театъра, в който публиката започва да взима отношение активно, като се намесва от името на героя. Преди това трябва да идентифицира проблема, да се развълнува от него, независимо дали харесва да, да турмозят някого, защото децата обикновено се, се радват на това, Смешно име такава ситуация на Болинка е абсолютно така без, без изход. По принцип без изход, защото децата, и всички го знаем това, не само децата, но при децата няма такива морални рестрикции, които да ги карат да се спират, да не изпитват удоволствие от жестокостта на от друг. И е много трудно да ги убедиш рационално, както прави нашето общество, че е лошо да се прави така. От къде на къде? При че кефът е толкова голям. А, така че. Целта е в един момент да се стигне до, до, до влизане в ролята на другия, евентуално ротация, евентуално някой може да влезе на, на ролята на Наско, която е атрактивна по някакъв начин. Той е силен, то е машкар. И ако успеем тогава децата, детето, което е Наско, в а, играта да го завъртим по някакъв начин и да влезе на, в ролята на Иван, тогава ще стане много интересно. Плюс това има други механизми, с които може да видим, че такова поведение върви към ескалация на насилието и може да се стигне до, до, до, до нежелани последици. Другия начин да вървим назад и да видим, както и вие направихте, нали? почнахте от самото начало този тип поведение, който не, е, не е поведение на жертва. Само, че едно да го правят възрастни друго да го правят деца. И много важно те да рефлектират върху това. Това е. Аз мисля, се спрем на тук, защото времето напредва, нали? но общо взето с тези интервенции може да се продължи до края. И, Да, по принцип форум-театра винаги трябва да завърши с някаква положителна нотка. В случай е много трудно. Да. Аз искам да кажа, че въпреки това уважавам това, което направи втори Иван. И в бъдеще, ако продължи така, въпреки, ще го набие един път-два пъти, имаш старен приятели. Което не, не съвсем означава, че тази стратегия за оцеляване е универсална и все пак. Положението не е, не е, не е абсолютно непромеливо. Благодаря за вниманието. Ако имате въпроси, след това е от цвете екипа и така. Не. искахме да представим пред вас. Това е. Просто някаква представа да придобиете за това, какво е форум театър. Много ще ни бъде приятно, ако ни поканите във ваши проекти, защото форум театър е техника, а проблема, който може да бъде поставен на дискусия, може да бъде всякакъв. Включително за бебетата, които се раждат под 800 грама. Разбира се. Здравейте на всички. Казвам се Нели Мотафова, задружение Родилница. Аз мислих, че няма какво толкова да кажа, обаче се провокирах от няколко неща. Първо бебетата, а ние от Родилница, сме заподобряне на Родилната помощ и тази година имахме проект, който не успяхме да осъществим. Точно искахме с театър да разиграем нещо и за бъдеще ще се радвам да направим нещо. Мен лично темата за насилие ми е много тежка и драматизациите на тая тема не знам как точно ще се получат. Предпочитаме да видим и от положителната страна, защото вече ни набедиха, че само насилие, само насилие. То самата ни организация като противодействие на едно много фрапантно насилие към родилка възникна. И много са силни тия неща. Много, нали, поздравявам ви за нещата, които правите. Не знам при тинейджерите какъв е ефекта. Но са много силни. Надявам се, че и при големите, защото пък темата с бебетата е уж важна и толкова пренебрегвана. Има много Да. Mm -hmm. а... Да, може би това води до някакво осъзнаване, защото на мен лично ми е странно, приема медицинския пръсно, а как може си позволи да казва някакви неща, които са чиста обида, но за тях някаква рутина, нали, обръгнали са, може би, това е вид тяхна самозащита. Може би като им се разиграят, ще си кажете това нещо е недопустимо, аз това ще си го кажа ли на дъщерята или на жената, ако тя как ще го накараш да... Значи имахме идея в някаква болница и почти бяхме провели разговорите. Но, пък кой ще е в тази болница, как ще се отрази? Може би трябва да е като видеоматериал, който след това да се пуска по социалните мрежи, ама не знам, формулата трябва да я е помислим, за да не станат някакви... Къде? Къде? А, ми това ще е трудно, но да, може би... Да, благодаря. Да, да извинете, трябва наистина, пре, те бяха достатъчно търпеливи от червената къща, защото надхвърлихме малко времето. Искам да благодаря на театър Цвете, бяхте страхотни, просто толкова ни развълнувахте така че се почувствахме и, и да ви благодаря най-вече за това, че ни накарахте да се почувстваме между 9 и 13. От тук нататък и ние ви казваме: Театър цвете добре дошли за винаги. Надявам се, че това няма да бъде. Искам да благодаря първата и последната ни среща. Беше първата, но не последната. Много благодаря на всички, а, на човеците на годината също. Но така или иначе, предлагам да сложим точка тук. А, когато е най-хубаво, е най-добре да сложиш точно там май точката. Не знам. Не знам. Когато ти е хубаво, слагай точката и... Благодаря, извинявам се и много на червената къща, че прехвърлихме. Времето, хубава вечер на всички. Благодаря. Бяхте Благодаря страхотни. Насто. Страхотни, Иване, набрао... Така се потресох на твое място. Наско ти беше ужасен. Като круела, вил! Ники, Ники, ще ти даме на флашка как да се? качиш записа. Обичайно ми качвате е аудиото. Аудио? Аудио? А, да да е а как, как ще да да ме го качиш на меде? На флашката ми давате и вие ми го качваме. А, иначе а как да предлагаш? Да Искаш ли през своя тис... трансфер ми го пари. Знам дали е достатъчно малко. През транзит Както ти е, както е практика? И каквото искаш, през всяка една програма, за го обратиш, искаш да го пратиш все пак. А, искаш ли да не те задържат сега? Кой да ти помогне? Подърни флота. Не, не, не, нищо. Аз само ще заключам. Хух! Само ще заключа. Добре. А, през транзит шо, питаш, ще опитваш да